Olet ehkä nähnyt elokuvia tai lukenut sarjakuvia, jossa säteilylle altisuneet ihmiset ovat kehittäneet jonkinlaisia supervoimia. Tai ehkä jopa kauhuelokuvissa sen myötä syntyy jokin kummajainen, josta nähdä painajaisia. Chernobylin musta lintu on se jälkimmäinen. Tervetuloa uuden Mysteeritarinat-podcastin pariin. Mysteeritarinat ja Eetu Pesonin. ydinvoimalla ydinvoimala onnettomuus on toistaiseksi ihmiskunnan historian tuhoisin ydinvoimala onnettomuus. Siitä jokainen on ihan varmasti joskus kuullut, vaikka ei välttämättä koulun penkillä olisikaan käynyt. Pikasena kertauksena vielä, vuonna 1986 Ukrainan Pripyatissa tapahtunut onnettomuus... Se oli niin suuri, että se näkyy vielä 33 vuotta myöhemminkin meidän ympärillämme olevassa luonnossa pieninä määrinä säteilyä. Se on iso juttu. Sieltä lähti ihan hullut laskeumat ja se oli, se oli aika hurjaa aikaa. Mä en edes voi kuvitellakaan, miten mua kuumottanut se, jos mä olisin tosiaan herännyt aamulla katsomaan aamu-uutisia ja ensimmäinen asia, mitä siellä kerrotaan on, että historian toistaiseksi suurin ydinvoimala onnettomuus on tapahtunut tuolla. Ja hei, tuhansien kilometrien päässä vaikutukset näkyvät. Ja ne näkyvät itse asiassa hei, myös täällä Suomessakin. Hyi No, mutta se, jos joku, on mun mielestä uskomatonta. Ja säteilyä, sitä ei suotta sanotakaan näkymättömäksi tappajaksi. Kaikki varmaan tuntee tämän Tsernobilin onnettomuuden jo jotenkin, joten sen enempää mä lähden sitä purkamaan. Mutta! Hieman vähemmälle huomiolle kaikkien näiden ihmisuhrien ja ylipäätään autioituneen Pripyatin myötä on jäänyt kauhu tarina Tchernobylin mustasta linnusta. Kyllä. Ja tämä on semmoinen juttu, millä on silminnäkiä havaintoja, ja kyllä, siitä nähdään painajaisia. tarinat. Kuvittele itsesi betonilähiöön, jonka vieressä sijaitsee jättimäinen ydinvoimala. Ydinvoiman käytön vaaroista on puhuttu, mutta sä et koe siitä mitään pelkoa. Tehdas on rakennettu pystyyn ja tietenkin ammattilaisten toimesta, niin eihän siinä ole mitään syytä hermoilla. Miksi olisi? Alueella asuvien keskuudessa on ihmisiä, joita tämä jättimäinen voimala häiritsee, ja onkin epäilty, että näiden ihmisten suusta olisi lähtenyt huhuja liikkeelle säteilyn aiheuttamasta möröstä, joka vaanii kylän asukkaita. Nähän on ihan höpööpö juttuja, tietenkin. Ai mitä? Eihän ihminen näihin usko, ennen kuin omin silmin näkee. Ja niinhän tässä ei ole käymässä. Vai onko? Kuvittele matkaavasi töistä kotiin. Taivas on harmaa, kevät on alkanut, mutta kaipalet vielä väriä puihin ja kasvillisuuteen sun ympärillä. Muuten tässä betoniläheessä asuminen onkin todella ankeaa. Onneksi kesä koittaa kohta, näin ainakin ajattelet, ja hei, siellä on se paras asia, vala. Työvuorossa päättyy nimittäin just niihin aikoihin, kun se hämärä alkaa laskeutumaan ja matkalla ja kotiin, ehtii se aurinko painumaan maan alle. Ohittaessasi kerrostalopihan leikkipaikan kuulet lasten huutelevan kilpaa jostain jättimäisestä linnusta, joka oli lähimetsässä. Lasten juttuja, tuumaat, tietenkin. Lapsethan on aina semmosia. Ne keksii omia juttujaan ja niillä on vähän, villi, vähän turhankin villi mielikuvitus. Mutta jostain syystä sä kuitenkin rekisteröit tämän heidän... Kauhun sekaisen huudon mielees, koska tuntui, että ne lapset tuli kuitenkin aidosti peloissa. No, ehkä se oli vain kuin iso varis, joka näyttää tämmöisen pikkusen lapsen puolesta ehkä vähän isommalta kuin olettaisi. Loppusuora koittaa, oikaiset metsikön läpi ja sen jälkeen olisitkin jo kotipihassasi. Mielessäsi siintää kylpy ja pitkät unet. Nyt täytyy päästä ottaa lepi. Metsäpätkä ei ole valaistu, mutta kuljet sulle tuttua polkua läpi. Ilma viilenee ja päätät kiristää kävelytahtiasi, ettei ehdi jäätyä ennen kuin pääset sisälle. Oikealla kuuluu puun oksien katkeamisen ääniä ja kuin iso tuulenpuuska olisi riepotellut niitä katkenneita oksia alas. Vilkaiset oikealle, näet kaksi tulenpunaista täplää hämärässä. Ensimmäinen ajatuksesi on, että kyseessä on auton takavalot jossain tuolla kauempana metsän takana. Jatkat matkaasi, mutta ääni häiritsee sinua edelleen. Käännät pääsi uudelleen oikealle, kun ääni ei ota loppuakseen. Se tuntuu vain yltyvän. Punaiset valot katosivat, mutta yhtäkkiä sinua päin lentää jotain massiivista ja kaadut maahan. Et erota pimeässä mitään, mutta jokin lentää poispäin. Yrittäessäsi hahmottaa, mikä sinun juuri osui, rupeavat loistavat punaiset pisteet lentämään sinua kohti ja tajuat niiden olevan silmät. punaiset silmät jotka tuijottavat sinua syvälle silmiin samalla kaikoten siipien iskujen myötä taivaan tuuliin. Kohtasit juuri Tchernobylin mustan linnun. Joo, mä tiedän. Tässä on vähän nyt kautarina vibat. Mä oon pahallani. Älkää yö union. Mutta samalla myös ehkä voi jollain nyt käydä vähän mielessä siellä, että okei, nyt se ei tuo vinksahtanut jo tästä. Uskottavasta mysteeritarinat podcastista onkin tullut joku tämmönen tuokia, millä vähän pelotellaan. No, tää oli kuitenkin jotenkin niin mystinen juttu, että mun oli pakko käydä tää vaan läpi. Mä rupesin tutkimaan tätä ja totesin, että hei, tässä on vähän nyt ainesta tähän mun podcastiin. Ja tämän podcastin mysteerit ja aiheet on just niitä, mitä mä bongailen sieltä internetin syövereistä aamu neljältä, kun pitäisi todellakin olla jo nukkumassa. Mutta kun sitä uteliaisuutta, sitä ei voi vaan... Tyrehdyttää. Mä yritän aina löytää jotain järkeviä vastauksia tai ylipäätään lisätietoa tapahtuneesta. Ja se menee kaiken muun edelle, niin myös tässäkin. Mitä me nyt sitten tiedetään Tzernobilin mustasta linnusta? Ilmeisesti tämä lintu on ollut enemmänkin lintuhahmo tai linnun kaltainen hahmo. Tai siis linnun kaltaiset piirteet sillä on siivissä, sillä on siivet selässä. Se tekee siitä linnun. Mut muuten sillä on ihmishahmon olemus. Sillä pienellä erotuksella, että sillä ei ole päätä. Siellä on vaan tulenpunaiset silmät, jotka tapittaa tämän kummallisen päättömän siivillä varustetun ihmisen kehosta. Ja susta tuntuu, että sä, sä et näe enää mitään muuta kuin painajaisia tästä näystä. Ilmeisesti kyseessä on todellakin ollut painajaisten arvoinen näky. Tämä lintu ilmeisesti esittäytyi Tsernobilin ydinvoimalan työntekijöille vuoden ajan ennen tätä kohtalokasta ydinvoimalla onnettomuutta Moni ydinvoimalan työntekijä raportoi nähneensä ison linnun ihmisen keholla lentelevän ydinvoimalan alueella. Siipiväli oli arvioitu jopa kuuden metrin kokoiseksi ja tämän silmät olivat siellä, missä niskan olisi tarkoitus alkaa, mutta tosiaan sitä päätä ei nyt ollut, niin ne vaan oli siellä. Jotain Todella ahdistavaa siellä on nähty. Ilmeisesti nämä ihmiset, jotka kertoivat nähneensä tämän mustan linnun, alkoivat myös kokemaan jotenkin todella ahdistavia öitä. Heitä ilmeisesti riivasi tämmöiset todella pahat painajaiset, jotka vei unen pois kokonaan. Ja ilmeisesti siellä on oltu vähän niin kuin jo insomnian partaalla. Mä en edes kuitella, miten kamalaa olisi viettää joka yö peläten, että hei, nyt mä näen taas jotain samaa painajaista, mikä tuntuu ehkä mahdollisesti jopa liian aidolta, ja se vie mun kaiken kyvyn nukkua. Eikä tässä vielä kaikki. Näiden ahdistavien öiden lisäksi tapahtui jotain muutakin. Jos sä näit mustan linnu, sulle alettiin jostain syystä soittelemaan tuntemattomien toimesta puheluita. Joku tuntematon soitteli sulle, vähän niin kuin nyt sun puhelin väärähtää, tuntematon numero soittaa, kun sä vastaat niin ilmeisesti siellä on kyseltyjä, tivattuja, uhkaltuja, jopa kiristetty erilaisten kysymysten kautta. Öö, mitä? Mitä? Ajan kuluessa kohti tätä kohtalokasta 26. päivää huhtikuuta, jolloin tämä ydinvoimala onnettomuus tapahtui, Chernobylin musta lintu tavattiin yhä useammin, jopa päivittäin. Mun mielestä tästä keisistä tekee vähän kummallisin sen, että tästä ei varsinaisesti ole mitään mustaa paperilla olevaa merkintää, mutta lukuisat lähteet kyllä vahvistais näiden ydinvoimalassa työskennelleiden nähden saman näyn. Herää kysymys, että voisiko täällä olla joku ydinvoimalan alueella käyvien oma päähänpistos? Voiko olla mahdollista, että nämä työntekijät olisi altistunut jollekin kummallisille päästöille, jotka olisi sekoittanut näiden päät? Se oli mun ensimmäinen ajatus. Tosin näin kontrolloitua sekoamista on vaikea uskoa tapahtuneen, etenkin kun nämä uhreiksi joutuneet sai vielä jotain ihmeellisiä puheluita koteihinsa. Se tuskin on kaikkien mielestä keksittyä, ja se tuskin on jonkin mahdollisen höyrystyneen kemiallisen aiheen aiheuttavaa hallusinointia yhdellä ydinvoimalalla. Yhden ihmisen jutut olisi kyllä aika helppo sivuttaa niin keksittyinä tarinoina, mutta... Tällä tapahtumalla oli monta niin sanottua kohdetta, joka tekee tästä todella outoa. Ja ehkä vähän jopa uskottavaa. Syitä mustan linnun ilmestymiselle on etsitty kuumeisesti. Ilmeisesti lähimpänä totuutta on pidetty selitystä, että tämä mustalintu on kirjaimellisesti pahan ilman lintu. Sen uskotaan ilmestyneen Chernobylin ydinvoimalalle omen of deathina eli karkeasti suomennettuna kuoleman ennusmerkkinä. Tämä kuulostaa kyllä aika taikauskoiselta, Ja ei, sä et oo ainoa, joka tässä pyörittelee päätään nyt epäuskoisena tästä tarinasta. Mutta annetaan tälle kauhutarinalle mahdollisuus, koska ei tässä vielä kaikki. Mystisen mustan linnun tarinaa ja alkuperää selvitellessä on löydetty yhtäläisyyksiä jo aikaisemmasta näystä, jolla on hyvin samankaltaiset piirteet. Eli tämä on tapahtunut jossain muualla aikaisemminkin. Hmm. Miten sä koet sen? Tuoksi se heti tähän tarinaan uskottavuutta? Vai voiko tässä olla vaan taustalla se, että joku alkanut kuvittelemaan omiaan, kun on mahdollisesti lukenut siitä aikaisemmasta tapahtumasta? No, anyway. sä koskaan kuullut Mothmanista? Eli karkealla suomennoksella koimiehestä. Kyseessä on hyvin samankaltainen äh, olento... En mä tiedä, onko nyt oikea sana kuvaamaa. No, kutsutaan sitä olennoksi. Siipiväli tällä Mothmanilla, eli koimiehellä, oli arviolta kolme metriä, ja havaittavissa oli myös ihmisen ruumiin rakenne samalla tavoin kuin Chernobylin mustalla linnolla. Sen nähtiin välillä lentävän ja välillä myös kävelevän jaloillaan. Erikoista tämän lentämisestä tosin teki se, että Mothman ei räpytellyt siipiään, kuten esimerkiksi linnut lentäessään. Se vain... Liiteli. Tämä kuulostaa mun korvaa vähän semmoiselta supersankarilta, jolla oli vähän epäonnea sen ulkonäköisä kanssa, että se ei voittanut sitä supersankarilottoa, mutta <laughs> suuren koon ja siipien lisäksi kaikki olennon havainneet raportoivat suurista ihmeellisistä silmistä, ihan niin kuin Chernobylin mustalla linnulla. Ne oli ne silmät, nekin hehku kirkkaan punaista valoa kuin pyörän heijastimet. Lentäessään tämä olento oli kuulemma myös päästänyt kirkuvaa ääntä kuin iso hiiri, eräs silminnäkijä kuvasi, ja oli sitä myös kuvaltu naisen huutoääneksi. Nämä silminnäkijä havainnot on peräsin Yhdysvalloista, Länsi-Virginiasta, jossa sadat ihmiset ovat nähneet Mothmanin yhden vuoden aikana. Kaikki sai alkunsa ensimmäisestä havainnosta, josta yksi tapahtui vuonna 1966, kun neljän nuoren ryhmä oli ilta-ajelullaan törmännyt varastoalueella tähän Mothmaniin. Heidän lähtiessään karkuun, tämä Mothmaniksi nimetty hahmo lähti perään, ja se kuulema pysyi auton kinterellä, vaikka kuinka kaasua painettiin. Pakokauhu myötä nämä nuoret hajoivat lähimmälle poliisiasemalle, jossa heidän kauhun sekainen tarinansa oli jo niin vakuuttava, että poliisi päätti lähteä tutkimaan asiaa. Yllättäen tuloksetta. Tietenkin. Tämän jälkeen ilmoituksia olennosta alkoi tulla todella tiheään. Samoin kertomuksia ufohavainnoista, merkillisistä tietoliikenneongelmista, kuten radioiden ja radiopuhelimien äkillisistä selittämättömistä äänihäiriöistä ja niin edelleen. Monet olennon nähneistä ja muistakin ihmisistä raportoivat myös oudoista mustiin vaatteisiin pukeutuneista miehistä, jotka tulivat Esimerkiksi soittelemaan ovikelloa mitä merkillisimpiin vuorokauden aikoihin ja kyselemään heiltä ties mitä olennoista ja muistakin asioista. Siis, mitä? Mustapukuiset miehet, ne meinaa tässä asiayhteydessä siis jotain oletettuja liittovaltion agentteja, jotka olivat aina läsnä, kun jotain ufoihin liittyvä oli meneillään. He tulivat paikalle ensimmäisinä selvittämään mahdollisia näköhavaintoja ja olivat kaiken kaikkiaan melko ahdistavia tyyppejä. Ilmeisesti Mothman on saanut heidät liikkeelle vuonna 1966. Oliko Mothman vuosina 66 ja 67 sama olento, joka bongattiin kohtalokkaana vuonna 1986 Tchernobylissä? Näiden yhteis on väkisinkin mielessä, etenkin kun tuntomerkit ja näköhavainnot kohtaa. Ei voi olla kahta eri olentoa, jos molemmilla on isot siivet, punaiset hohtavat silmät ja ihmisruumiin, tai no, ei ihmisruumiin, vaan ihmiskehon rakenne. Se voi olla sattumaa, että ihmiset on nähnyt toisella puolella maapalloa jotain tämmöistä ja toisella puolella maailmaa jotain tommasta, periaatteessa saman olennon. Mothmanin arveltiin enteelleen jonkin pahan tapahtumista kuoleman ennusmerkkinä, ihan niin kuin Chernobylin mustaa lintua. Nimittäin vuonna 1967 Ohiojoen joen ylitse johtava Silver Bridge silta romahti liian raskassa kuormituksessa ruuhkaliikenteen aikana, ja tässä onnettomuudessa kuoli 46 ihmistä. Monet pitivät tätä onnettomuutta Mothmanin aiheuttamana tai uskoivat, että olennon havaintoaalto ilmiöineen oli jonkinlainen mystinen varoitus tulevasta katastrofista. Tähän tapaukseen Mothman havainnot joka tapauksessa loppuivat joksikin aikaa. Tästä kummallisesta siivekkäistä olennosta on kuitenkin tehty ilmoituksia myöhemminkin. Esimerkiksi heinäkuussa 2001 se väitettiin nähdyn Etelä-Dakotassa. Mahdollisesti ennakoiden VTC-iskuja, kuten jotkut uskoivat. Tosin 35 vuotta myöhemmin tämä voisi kyllä olla vain joku keksitty selitys jollekin naamiasasussa kulkevalle Mothmanille. Vai mitä veikkaat? Onko Chernobylin musta lintu ja Mothman todellisia? Kumpa joku todella tietäisi tähän vastauksen? Tietysti meillä on paljon havaintoja, etenkin tuosta Länsi-Virginian tapauksesta, mutta oliko sama olento 20 vuotta myöhemmin Tjernobilissa toimittamassa kuoleman ennusmerkkejä? Taika uskollaan tosi iso rooli monissa mystereissä, niin myös tässäkin. Luonnollisesti ensimmäiset kelat monilla näiden havaintojen suhteen on, että tämä vaan jotain mun mielikuvituksen tuotetta. Mä, mä näin omiani, mä, mä vaan sekoilen. Miksi sitten tämän kaltaisia havaintoja ei tehdä enemmän ja, ja jokaisen tragedian äärellä? Tää, tää mun mielestäni vähän jo kampittaa sitä, että nyt olisi vähän outoa, että vaan kahteen tragediaan olisi ilmestynyt Mothman tai Chernobylin musta lintu varoittamaan tai kertomaan, että hei, kohta tapahtuu jotain kamalaa. Mä pohdiskelin pitkään mahdollisia teorioita näiden olentojen todenperäisyydestä, no niin kuin muuten, mutta mä en usko, että ne tois mitään pahaa mukanaan. Mutta mä uskon siihen, että ehkä jotain tällaista voisi olla olemassa. Mä muistan mun lapsuudestani elävästi sen, kun Loch Nessin hirviöstä keuhkottiin ihan kaikkialla akuankkaa myöden. Kuvia löyty, dokumentteja pyöri telkkarissa ja ihmiset oli tosi varmoja siitä, että siellä järvessä toden totta olisi joku jättimäinen otus piilossa. Sitä tosin ei koskaan ole täysin pystytty todistamaan. Mä muistan myös miettineeni tätä Loch Nessia yhdeksi jakson aiheeksi, mutta se olisi ollut kyllä varmaan aika tynkä episodi, jos totta puhutaan. Ja musta tuntui myös, että se on jotenkin vähän liian tylsä aihe. Eihän kukaan enää edes puhu Lognessin hirviöstä. Onko se vähän niinku unohdettu? Ollaanko me nyt niinku löydetty jotain jännittävämpiä, mistä puhua ja mitä käsitellä ja mitä ylipäätään kuumotella? Eikä mistään Lognessin hirviöstäkään mitään elokuvia enää tehdä tai tommasta. Miksi? Mitä on tapahtunut Lognessille? No joo, mutta tuntuu, että nyt me ollaan siirrytty ehkä enemmän siihen, että teknologian tekemien harppausten synnyttämät tuhkakuvat on ne pelottavimmat ja totta kai. Ne ikivanhat syytökset, että valtio on kaiken pahan takana. Tchernobylin mystinen musta lintu kuitenkin herätti mussa aluksi vähän kauhusekasia fiiliksiä. Kuvaltu hahmo oli kuitenkin kuin jostain kauhuelokuvasta kuvasta ja minulta tuli kyllä kunnon kuumotusfiilikset päälle. Kyseessä oli kuitenkin jotain, mikä vainosi ihmisiä jo ennen tragediaa ja tässä tapauksessa ydinvoimalassa tapahtunutta katastrofia. Miksi näitä mustan linnun nähneitä ihmisiä härköitiin myös puhelimitse? Miksi he näkivät tästä hahmosta kamalia unia? Oliko tämä joku maan ulkopuolinen otus tai meidän maaperällä asuva otus, joka sattui nyt tulemaan vaan esiin? Tai voisiko siinä olla jotain sellaista, että se on päässyt karkuun jostain kontrolloiduista oloista? Mitä jos valtio on niitä piilotellut? Mitä jos valtio piilottelee tämmöisiä kummallisia Mothmanin tai Chernobylin mustan linnun kaltaisia olentoja. Mulla tulee väkisinkin mieleen, että jos, jos tässä nyt mennään samalla linjoilla kuin Mothmanin tapauksessa, jossa mustiin pukeutuneet miehet tulivat koistelemaan, kun näit jotain, mitä sun ei pitänyt nähdä, niin onks tässä taustalla tosiaan joku koe? Onko tässä käynyt nyt ne klassiset? Joku hoiti hommansa niin huonosti, että boom! Jostain supereristyksestä karkasi Mothmanin sukulainen, joka terrorisoi menemään Pripiatissa vuonna 86-87. Oliko nämä häirikköpuhelut tarkoitus vain soittaa ja tehdä siinä mielessä, että voitaisiin murtaa nämä ihmiset täysin, jos he näki jotain, mitä oli tosi vaikea uskoa todeksi, mutta sitten tätä viestiä haluttiin vahvistaa sillä, että heitä häiriköitiin puhelimitse ja tämän taustalla on ollut sitten paikalliset mustat Agentit. Yllättävän paljon on kuitenkin olemassa vastaavan kaltaisia tapauksia, joissa jokin ehkä vähän etäisesti ihmismielen selitettävissä oleva asia tapahtuu, mutta siitä ei vaan sit kuulla sitten meneä koskaan. Onko meiltä onnistuttu salaamaan sitten kaikki nämä loput mysteerit ja kummajaiset ja muut meidän mielen ulottumattomissa olevat asiat, ja jos näin on, niin kuinka hiton monta niitä mahtaa olla? jos sieltä välillä pääsee esiin joku mystiset mustat linnut verenpunaisine silmineen ilman päätä. Tässäpä pohdintaa kysymysmerkiksi jääneestä hirviöstä. Mitä fiiliksiä nämä herätti sussa? Laita kommentti ja viesti tulemaan hashtagilla mysteeritarinat sosiaalisen median kanavissa tai suoraan mulle. Sä löydät mut nimimerkillä aika aikalailla kaikkialta. Kiitos tuhannesti sun seurastasi ja... Hyvää yötä. Ensi kertaan. Mysteeritarinat ja Eetu Pesonin.